Вона не буває надмірною. Яку ціну ми платимо? Яку ладню оплатити? За речі та послуги, комфортність та вишуканість, поїздки і замилування. Зрештою, за ідеї та переконання, коли розплата обчислюється вже не гринями чи доларами, а роками неволі, то чи взагалі шляхом до ешафоту. Таку овертюру до цієї глави спровокувала давня. Аж геть давня розмова гримувальній Неповторно унікального актора театру імені Марії Заньковецької Кості Губенка. Справді, унікального, всеміючого, завжди на потрібному місці, хоча знову ж таки майже завжди на другорядних ролях, начеб малопримітний. А за колісами – своєрідний дотепник, знавець життєвих історій та прич. Недаром же му був молодшим братом гордості української гумористики Остапа Вишні. Ту давню розмову його гримувальній моя пам'ять пов'язує із поновленим на той час у своєму фаховому амплуа недавньому гугелагівцю Олександру Гріньку, хоча б могла стосуватися і Бориса Міруса чи Богдана Коха, всі ж бо на той час були поїбної долі. Отож, повернувся битий життям молодий театрал на рідній землі, хоча з неймовірними труднощами, проте ж все ж влаштувався актором, Водай із наймізернішою ставкою. Треба було облаштовуватися ще й життєво. Викроїлася маленька кімнатка. Отут буде жити, а в ній пусто і голо. Варто б роздобути, бодай, щось із меблів. Йому й радять звернутися в бутафорний, столярний, цехи. Може, там щось знайдеться, якийсь неподків. Дійсно, пропонують списаний тапчанчик, клешоногий столик, в цілих три на види. Але треба заплатити. Яка ж ціна? Стільці майже однакові, а от ціна різна. Оце й три умовні одиниці, як то тепер говорять. Нехай уже гривні, а ось п'ять, а третій геть аж десять. Чому така різниця? Адже вони практично одинакові. Так, пояснює господар колекції. На звичайних торгах вони дійсно не різнили бся за ціною. Але для нас такий підхід неприйнятливий. Перший стілець дійсно, звичайний собі стілець. А от на другому любив сидіти перший український гамлет. Видатний режисер, в учень Володимир Влавацький. Він стояв у репетиційному залі. Третій же стілець взагалі унікальний. Його вигатив власноруч великий український актор і режисер Йосип Гірняк. Повернувшися до Львова, із сталінських концтаборів влітку 1942 року і майже відразу включившися в постановку незнаної на той час п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло», де грав ще й провідну роль, і то із фантастичним успіхом. От у роздумах на тієї ролі гірник час від часу і заблідав до столярної майстерні охолонути, зосередитися. Як бачите, наче житійська історія витворена нашим недавнім, макабричним минулим, але водночас і глибока притча, філософська принука до розумів. Як і скільки нам платити за дорогі серцю пам'ятні речі, витрачатися до решти і берегти їх як щось найдорожче, чи вдовольнитися найдешевшим стільчиком, однак що сидіти можна і на такому, поки не минеться скрутна година». Олександру Гринькову довелося заплатити за вибір серця, за рідне слово і душі, за закладене в гени одвічне полум'я, за прагнення бути самим собою і незалежній державі, довелося заплатити довгими роками неволі і страждань. І не пошкодувати за таку плату, не розкаятися, не вимолювати пощади катівської благоволі. На той час я про актора Гринька уже дещо знав. Не так, щоб багато, але все ж досить для того, щоб пізніше залишилося зі мною на все моє життя. Трапилося це в редакції Львівської молодіжної газети, де я тоді працював, одночасно завершуючи журналістський курс в університеті. Так он щойно перед нашими посиденьками в грамувальній Костя Губенка в редакції відбулася одна несподівана зустріч. Наша бібліотекарка попросила мене вислухати вірші її однокурсниці Орисі Матущак. Вона писала ще з першого курсу – але в неї життя не склалося, мусимо їй допомогти. Виявляється, молоду студентку Орисю було заарештовано просто в університетській аудиторії. Це був час десяткування української інтелігенції, особливо після провокаційного вбивства Ярослава Галана. Тоді заодно із старшими було запаковано за грати і кілька сот львівських студентів. Щоправда, Орися потрапила в криваві лабети кагибісти ще перед Галанівською. Маскардою. Ми прослухали вірші Оресі, щось там радили, відбирали, взялися підготовувати добірку, але нас зупинили. Надрукуємо за умови, що вона одночасно виступить із покаяним листом, засуджуючи націоналізм взагалі за свої незрівні погляди заодно. Але це кілька днів пізніше нам підказали таку пропозицію. Тоді ж у нас продовжувалася сердечна розмова. До неї прилучився Володимир Лучук і Микола Данько. От перед нами дівчата перейшли на студентські спогади. Згадали й таке. У Орисі була найдовша коса до самих п'ят. Ну, ми на те, щоб хмикнули. Це так образно, напевно, ви говорите. Кіс до п'ят не буває. І тут перед нами Орися розплітає свою косу. Вона дійсно сягає до самих п'ят. щось неймовірне. Як же ти зберегла таку косу в таборах? А я, каже Орися, постановила собі, якщо збережу косу, то збережу і вірність у всьому, що вірила за молоду, що дороге для мене, за що ладна була заплатити всім, щоб лиш його зберегти. Знову питання плати за найдорожче. Орися ж додала, що має дякувати Олександру Гринькові, він тепер працює в нашому театрі, пояснила. Їх пригнали в інту посеред зими. Забравши в осінньому Львові відповідно зодягнених, а там мороз до сорока, їхню колону зупинили на плаці, і вони буквально замерзають, поки йде передача документації табірному начальству від конвою. І тут появляється кілька табірних старожилів, перший грінько. Та ви ж, дівчата, замерзнете? Та ви ж пропадете, і гайнули до бараків, принесли, що могли роздобути поношені бурки, бушлати, валянки. Не скажу. Нині. Чи не завдяку Гореньку поталанило Орисі зазнайомитися з ув'язненим лікарем, пізніше отружитися. До речі, він потім довгі роки працював у Львівській дитячій лікарні, і ми, маю на увазі Лудчуків, Бобинських, Іваничуків, нараз зверталися до нього з дитячими проблемами. Отже, з 1956 року Олександр Горенько, актор театру імені Марії Заньковецької, одного із найавторитетніших і найславетніших на той час колективів, який зумів майже титанічними зусиллями протистояти натискові апологетів урядової театральної двомовності, з чим уже примирилися театри Дніпропетровська та Запоріжжя, Чернігова та Харкова. Актор із мінімальною посадовою ставкою, невлаштований, іначе б безпретензійний, фактично аматор о часом плечима був рік служби у червонопрапорному ославленому всеармійському ансамблеві Олександрова поряд Аранштанський передвоєнний рік, а із численних виступів міг би зарахувати до свого активу концерт у кремлівському залі перед найвищими державними посадовцями перед самим вождем. Але це не додало того, як відзначили його рецензенти, що визначає стильові ознаки, здатність до ансамблевої творчості, обсяг творчих можливостей. Тобто все, що могло поціновуватися, формувалося у Гринька зовсім іншим самоосвітніми чинниками. Можливо, на згоду тодішнього головного режисера Бориса Тягна бачити Олександра Гринька актором його театру плинула порада рекомендацій Каплера, гучно знаменитого сценариста фільмів ленінського репертуару. Та ще й скандально романом із дочкою червоного кремлівського диктатора Гринькового однотабельника. Тягну колишній курбасівець. Він тебе зрозуміє. Треба віддати належне зраньківчанам. Вони створили довкіл колишніх ув'язнених своєрідну ауру, підтримували їхню репутацію людей гартованих, чесних і незрадливих, цілеспрямованих, відданих українській театральній культурі. Олександр Гринько, та зрештою, це стосується коха Таміруса робив усе, щоб виправдати своє місце на сцені. Рівно ж, як і в колективі, і в побуті, від перших днів нашого знайомства він мені видався зразком інтелігента, подібного рідному народові, починаючи із зовнішньої вишуканості, одухотвореності погляду, шляхетної, високої постави, включно із найдрібнішими елементами поведінки, просто дивуєшся. Як це він міг виплекати, зберегти, дане від природи, генетично закодоване в умовах 15-річного ув'язнення? Щодо ролей, то спершу мені видавалося, що він грає на відповідній власній долі, життєвому покликанню, уставленим переконанням. Швидше долі його життєвих опонентів, генерали, маршали, високі посадовці. Лише з часом його репортуат збагатився і розширився образами залізняка і кривоноса, Лесенного Командора, Шеспірських королів, людей насправді неординарних, з багатими аж до суперечливості характерами, що завжди цінувалися театралами. Можливо переломним для Олександра Гринька став 1960 рік, коли театр імені Марії Заньковецької виборов право участі в декаді української культури і літератури в Москві. «Везлий, Фауста і смерть» Олександра Левади. Гринько був доблером на роль головного героя Ярослава, вирізника тогочасного філософсько-поетично-наукової прогностики. Для керівників урядової делегації справжнім шоком виявилося повідомлення, що в ролі Ярослава замість начеб незамінного Володимира Данченка виступить саме Гринько. Як це, недавно ув'язнений за націоналістичні переконання? Але ситуація склалася так, що мусив грати саме Гринько і справився зі своїм завданням блискуче. Присутній у залі теж реабілітований, уже згаданий Каплик, почувався щасливим хрещеним батьком. Ти утвердився, Сашко. Подібний тріумф чекав і на нього під час київських астролей у сезоні 1968-69 років. Шкода лише, що його омріяний і неповторний король Лір був не дозі вилучений із репертуару. Виною в цьому була неадекватна у поведінка режисера Гіняровського під час чеської офензиви кремлівських танків на прайську весну. Мені особисто імпонував дещо несподіваний для мене палаючий вогонь в очах фанатично відданого українській справі Максима Кривоноса чи Максима Залізняка, для яких не існувало страшнішої людської провини, ніж зрада Україні. Потім ішли нові цікаві роботи, поміж яких відділявся образ командора в п'єсі Лесі Українки «Камінний господар» – правдивий шедевр української драматургії. Тут актор поставив у своїй найвищій відповідальності образові, що значною мірою скрочинилися до визнання вистави як однієї з кращих помісь прем'єрних робіт всіх наших тогочасних театрів. Додаються до цього переліку образ Карпа – із суєти Карпенка Карого, мецената Білинського із сестер Річинських Ірини Вільди, критика Стасова із Марії Заньковецької, Івана Робокляча, що надовго стала візиткою театру. Зрештою, марно тут намагатися перераховувати, бодай, основні ролі актора, адже їх понад півтори сотні, а ще десяток кіноролей, також непересічних і вдалих. Не миналася даром наука у друзів-колег з театру, Добра підтримка Лесі Кривицької, Козачковського, Рібка, Анківа. Все це разом допомогло витворити власний станічний пострілк, у тогочасній жорстоко регламентованій дійсності збагнути, усвідомити власну роль у спонтанних накерованих театральних підтекстах, спрямовувати їх у порожнистей речесці власних світоглядних керунків, поєднати підтекст власної ролі із підтекстом певної вистави, усієї театральної політики, а вона була в їхньому колективі і приміхтивною саме в часи жорстокого ідеологічного пресінгу ідеологів Кремлівської школи злиття націй, уніфікації культур. Нам доводилося нараз бувати разом, іноді за кавою, говорити відверто і сповідально. І лише одного разу ми звели мову на табірне життя. Я про гітлерівська тірні, Олександр про Салінський. Мені заімпонувало, що саме він тоді з пам'яті зацитував рядки із мого саркастичного вірша. Заходжу на каву, зациклений сам клубочиться димом полуда, за тим столом каїн, за тим столом хам, за третім не хтось, як і гуда. Понадто осаджувалися мистецькі колективи нишпорками та вивідниками, надто загострено виступала можливість повторних ув'язнень які тоді кілька каразово пройшлися їдучими хвилями нашого життя. Однак Олександр Гринько вважає, чи не найбільшим своїм учителем час, саме той час, і першу роль у цьому віддає саме молоді 60-х років. Поміж театралю Лесю Нюку, який саме тоді приїхав до Заньківчан разом із Аллою Горською ставити макабричну комедію Миколи Куріша, отак загинув Гуска. Вистава була заборонена? Відомо. Ми лише встигли показати по телебаченню анонсову калейдископію уривків. Я був редактором цієї передачі, тож разом усіма перепало й мені. Інші ж вистави постійно редагувалися, коротилися, знімалися з репертуару. Та попри все театр залишався театром улюбленців і Олександр Гринько усвідомлював своє чесне місце в ньому. Отак і вийшло до народного артиста України, народного після трьох раніше відхилених подань, його 80-річчя. Витягаються з власних архівних шухляд, рецензії, листи, фотографії, на стіль лягає рукописний альбом, започаткований у таборі ще з 1949 року. В ньому свідчення поваги від співтаборників, згадки, слова підтримки, свої автографи тут лишили письменники «Савіч», та Кочур висвітився Гжицький. Поруч один із найнепримиренніших борців за українську державність Сорока. І так до молодших, поміж яких уже згадувана Орися Матущак. Ось записані нею рядки. Та знайте ви, що я людина, яка вам вдячна за труди. Що є знайома в нас Ірина, яка віддячить за труди. Той збережений потаємний альбом мав назву «Білі ночі, чорні дні». Також назву має щойно видана книга спогадів Олександра Гринька. Появилася вона у світ, завдяки людям, небайдужим до нашої важкої історії, які з усилями фонду «Джерело» започаткували саме цим цикл книг спогадів. Своєрідний серіал «Комі Глагіана». По камінню, по старні, віра все в чогось навча. Білі ночі, чорні дні, чорні ночі, білі дні, а в душі горить. Ти